Мало. Багато. Багато. Чому? — усе допитувався голос, який долинав, здається, вже з-поза спини. Головно через заздрість. А ти заздрила? Розказуй, все розказуй. Мало кому. Я все в житті здобувала сама. Через те нікому було заздрити, бо мені ніхто нічого не був винен.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 «Але я тепер покажуся тобі». «Постань перед мене», – попросила його. «Хто ти?» – спитала я, коли красивий чоловік в образі й подобі земного з'явився переді мною в розкішному золотистому хітоні із скіпетром чи палицею у пещеній білій руці. «Я не мала досвіду по вгадуванню чоловічого віку, через те не можу сказати, скільки йому було років, але знаю одне –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 О, у тебе залишилася земна звичка перепитувати по кілька разів зрозумілі речі Що ти знаєш, що це мені зрозумілі речі? Ось ти стоїш переді мною в подобі майже земного чоловіка, і я тебе бачу Не знаю чим, але бачу Але ж мене нема То як ти розмовляєш з тим, кого нема? Як нема? Тепер запитував він, ти є? Ти просто цього не знаєш, але ти є Де я є? Скрізь тут, усюди. А там мене зовсім не зосталося. І там тебе трохи зосталося, в пам'яті інших. Однак пам'ять людська коротка і невдячна. Отже, ти вся тут, уся душа твоя коло мене. А яка вона душа, ти знаєш? О, Маріє, зітхнув Миколай угодник, я знаю лише те, що знаю. «Як? І ти не знаєш?» Миколай начебто не дочув мене. «Хочеш, я наближу твою душу до тієї, що ти мала в житті, і ми підемо з тобою посаду?» «Твоя на те воля!» Поникла я зовсім вражена і розчарована водночас. «Бо і тут, як на землі, існував якийсь свій розрахунок і блад, Хочеш, зроблю тебе щасливою. Не хочеш і не треба». «Ти недобре думаєш». – сказав Миколай, якось дивно обходячи навкруг мене. – Тобі краще говорити в голос. – Але ж я не маю голосу, – заперечила я. – Ти що, читаєш мої думки? – Я їх не читаю, я їх чую. Тобі здається, що ти думаєш, а насправді ти говориш. У тебе є голос, ти його не чуєш, а я чую і бачу тебе живою, – пояснював мій ангел з великою терплячістю. – Та ти сама зараз себе побачиш. Він наче торкався невидимої димки, що була моєю душею. І поволі я почала відчувати, що стаю жінкою. У мене начебто з'явилися очі, що дивилися на мене збоку, отже очима збоку я могла бачити дуже тендітні контури жіночої фігури, що ледь-ледь прозирались під білої димчастої тоги. Я була у довгих білих одежах з голови до ніг. Навіть колись моє розкішне чорне волосся тепер стало білим. Невидимі і нечутні струмені вітру колихали мережені сріблом строї маленької жінки. А це справді була я. І розвівали їх за спиною немов весільну фату. Збоку я сама собі видавалася такою мініатюрною, що, мабуть, мав рацію колись Василі Катерицану, коли написав ти така маленька, така маленька, що могла би поміститися на моїх грудях. Маленькі жінки створені для любові. Любили повторювати мені услід чоловіки, від яких я цього чекала щонайменше. Але, може, варт було їх тоді слухати, думала я, майже милуючись з собою збоку. Не варт, відповів мені Миколай, що мовчки стояв дотепер переді мною. «О, ти справді ангел і справжній ангел-хоронитель!» – вдячно прошепотіла. Я, пропустивши його слова, і подалася до нього, наче хотіла притулитися чи знайти захист. «Ти розчулилася!» – він провів над головою обома руками. «Ти в житті була чулею, і це тобі заважало!» «Заважало?»